Egy férfival ment od randevúzni. Nem sokkal korábban ismerte meg, egy húsz éves ruhanc volt valahonnan Tollesbury-ből, vagy tolleszánból, már nem emlékszem. Daisy titkolta a románcot, talán szégyelte a kor különbséget. A fickó többet akart, erőszakoskodni kezdett, majd elfajult a dolog. Később az újságok megírták, hogy megerőszakolta, és összeverte Ézit, aztán megszabadult tőle. Bedobta a tóba és eliszkolt. Ismét előkerült a pipa, de ezúttal idegesebben mozgott benne a pipatömő.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 felelte némi habozás után. Vannak emberi sorsok, amiket felfogni is lehetetlen. Én most méző Raid igazságára koncentrálok, és az övé az, hogy a gyilkosa így vagy úgy, de feleljen a tetteiért.